5 juni 1917. Inne i riksdagshuset diskuterar andra kammaren frågan om allmän och lika rösträtt. Men utanför och ända bort på Gustav Adolfs torg har tusentals demonstranter samlats. Folk är hungriga och arga efter flera år av matbrist. De kräver sin rätt. De vill att även fattigt folk ska få rösta i riksdagsval och kommun. Många vill dessutom ha en socialistisk republik. Högvakten på slottet är förstärkt med Svea Livgarde och underbefälsskolan från Karlberg. Ridande poliser i Pickelhuvud rider in på torget. Folkmassan trycker på och tumult uppstår. Polisen går till attack med dragna sablar och folkmassan svarar med stenkast. Så vandrar en man i tredelad kostym, hatt och stödköpp genom folkmassa. Bege er till folkets hus, ropar han. Många av dem som hör honom lyder uppmaningen och ger sig iväg. Och så småningom lugnar den ner sig. Det blir ingen revolution den här dagen heller och ingen mister livet. Några timmar senare talar den välklädde gentlemannen från en balkong. Han uppmanar alla att gå hem och sluta upp igen vid valurnarna till hösten istället. Han heter Jalmar Branty och han möts av burup. Ja, man, man kan inte säga att han var någon riktigt storartad agitator- utan han var mer en lite stilsamt resonerande, pedagogiskt orienterad talare- med en relativt svag röst trots den här stora kroppsliga volymen- och han, han var ju föreläsare mycket mer än agitator får man säga. Olle Svenning, journalist och författare till Branting-biografin Hövdingen. Det märks också när man läser hans, hans tal, långa omständliga ordslingor som man tycker det är svårt att tänka sig att man kan tala för tusentals människor för de engagerade. Det för Våra ideal utsakade längre bort än detta som det nu är fråga om att stadfästa i vår lagstiftning. Men det är en sak. En annan sak är att vi nu har möjligheter. Jalmar Branting talar i andra kammaren åtar på 1918. Det är år allmän och lika kommunal rösträtt för män infördes. 1919 beslutade så riksdagen om lika rösträtt för kvinnor. Branting verkar inte ha varit den man släppte fram för att elda massorna. Snarare var det han som fick tala när den revolutionära glöden skulle dämpas lite. Men vem var han egentligen? Han var född in i Stockholms överklass år 1860. Han gick på prestigefyllda Beskowska skolan och var skolkamrat med både blivande kung Gustav V och med prinsarna Oskar, Karl och Egeen. Pappan Lars Gabriel introducerade sjukgymnastiken i Sverige. Han fick professorstitel och i hans mottagningsrum trängdes hovfolket med resten av Stockholms elit. Det fanns alltså inte mycket i den unga Jalmars bakgrund som skvallrade om att han skulle bli socialist. Så hur gick det till? Han började ju redan under gymnasiet att intressera sig för framförallt franska revolutionen. Och han gjorde som ganska ung 17-åring en, en stor resa i Europa. Där han tog intryck av det han såg för, förfallet fattigdomen i Ryssland, Finland förföljelsen av socialdemokratin i Tyskland och mötet med olika revolutionära ledare i Frankrike. Så han, ska man säga, den sena tonåren så började han påverkas av socialistiskt sätt att tänka något som låg i tiden för unga män i, med den bakgrunden. Alltså, du skriver när han kom till Uppsala. Så, så för mig liknade det nästan Uppsala 1968. Det är en beskrivning av 1880-talets Uppsala. Ja, man kan, det var ju en förändring i Uppsala, den gamla konservativa studentmiljön förändrades då, då, då personer som Branting och Bröderna Staff och, och flera andra radikala liberaler bildade värdande- som ju var så säga, en kulturradikal organisation som ifrågasatte- och kritiserade monarkin, statskyrkan, könsroller. Det var ett uppror, inte på det socialistiska sättet som 1968- men ett uppror mot den rådande ordningen- så liberaler och socialister, de var liksom två grenar på samma eh, uproviska träd liksom. Ja, de var, under den perioden var det det. Och, och det kallades ju de två vänsterpartierna. De, de var ju kritiska mot den härskande högern. Militären, statskyrkan, kungamakten och som sagt... Den nästan äftliga politiska makten som fanns framförallt i första kammaren. Det var viktigt för honom. Och i de frågorna så, så kunde han ju samarbeta med liberalerna. De var förenade där. Sen fanns det ju andra riktningar inom... inom socialismen inom socialdemokratin som var mer kritiska till det här samarbetet med liberalerna. Det var ju August Palm framförallt som tyckte att man får inte göra upp med, med de borgerliga. De, alla de borgerliga är, är i grunden en reaktionär massa. Det fanns ju en konflikt mellan Palm och Branting om vilken riktning som skulle, socialdemokratin skulle ta. Om det skulle vara ett renodlat klassparti eller det skulle vara som Branting ville mer ett folkparti. Det var skräddaren August Palm från Malmö som förde socialismen i Sverige. Palm åkte land och rike runt och predikade klasskamp och socialism på 1880-talet. Jalmar Branting blev tidigt en av den nya socialistiska rörelsens anhängare. och Efter bara några år var det han som var dess ledare och inte Palm. Han hade ett annat perspektiv än Palm och ville lösa konflikten mellan arbete och kapital med sociala reformer och samförståndslösningar. Han trodde inte riktigt på Karl Marx ord om att arbetarklassens befrielse måste vara dess eget verk. Eh, nej, det trodde han inte. Han trodde, ju, han trodde ju naturligtvis på organisationen av arbetarklassen: ett, ett starkt parti, en stark fackföreningsrörelse. Och han var ju för kollektivanslutning mycket tidigt. Däremot så ville han inte att, att partiet skulle begränsas till att ett parti för arbetarklassen utan det skulle vara ett brett folkligt parti alltså då man skulle ha en bred löntagarallians mot den, den liksom härskande klassen. Det var en föreställning han hade att det skulle vara ett brett folk, folkparti och då hade ju Palme en annan uppfattning att, att det måste vara ett klassparti och där knöt han ju an mer till, till en marxistisk tradition. Branting var ju tidigt påverkad av mer demokratiskt radikala tankegångar. Branting umgicks fortfarande flitigt med vännen från Uppsala-tiden, liberalen Carl Staff. Han skulle snart bli statsminister och misslyckas med rösträttsreformen. Men de två hade i stort sett gemensamma mål. Allmän rösträtt, republik, frihet, jämlikhet, broderskap. Branting var visserligen marxist. Han trodde att arbetarklassen och deras allierade på sikt skulle kunna avskaffa kapitalismen. Men han hade påverkats av tänkare nere på kontinenten som trodde mer på reform än revolution. Branting kom och blev väldigt påverkad av... Framförallt två utländska förebilder. Den ena var ju den tyska Eduard Bernstein som var den klassiska revisionisten. Han som ifrågasatte Marx-lärare och sa att Marx förutsägelser om maktkoncentrationen, utarmningen, det stämde inte. Folk fick det lite bättre och det, var och, för, och det blev inte den maktkoncentration som Marx hade förutsett. Den andra, och som jag tror var ännu viktigare, var den fransmannen Jean Chaurice, som mm. föreställde sig att eh, man kunde förena marxismens klassanalys med en mer reformistisk riktning och då är allians med klassskikt som inte nödvändigtvis tillhörde arbetarklassen. Alltså småföretagare småborgerlighet jordbrukare och andra som i många stycken hade samma intressen som arbetarklassen. Han var mycket påverkad av den här Chaurès och de samarbetade fram till dess Chaurès mördades 1914 innan första världskriget bröt ut. Kände han sig hemma i arbetarklassen överhuvudtaget? Alltså, jag får lite intrycket när jag läser din bok att han var rädd för vad som skulle hända om arbetarklassen släpptes lös på gatorna. Liksom. Ja, alltså det, det, är ju, det är ju nog sant. Han var ju inte hemma i arbetarklassen på det sättet att han umgicks med arbetarklassen. Att han hade en social närhet till, till arbetarklassen. Han, han levde ett bohligt bohemiskt liv får man säga. Men jag tror alltså att en, en del av arbetarklassen såg detta som en tillgång att ha en ledare som hade samma utbildning, som hade samma bakgrund och som kunde samma etikettsregler som den härskande klassen. Alltså en av dessa har gått över till oss. Han kan leda oss. Hövdingen, patriarken som kunde leda oss. Men det fanns ju också naturligtvis en skepsis. Jag minns att Mm, till exempel den som senare blev en av de ledarna Ragnar Kaspar som skriver att han som ung såg Branting komma ut på första maj eller under storkonflikten 1909 så var det en man som kom ut med, med han kom i häst och droska en tredelad kostym och stråhatt och de tänkte kan han verkligen representera oss men på något sätt så, så var det en lockelse att ha en ledare som, som faktiskt kunde allt det som den traditionella överklassen kunde. Hjalmar Branting satt ofta på krogen till långt efter midnatt. Sen bad det iväg till tidningsredaktionen där han skulle ha morgondagens ledare färdig till klockan tre. Inte undra på att han drog på sig diabetes och att hälsan började svikta. Han levde ett liv som låg mycket långt ifrån de han företrädde. Societetsbjudningar, teater, älskarinnor och underklassen- men hans bakgrund och levnadssätt var långt ifrån något undantag inom den socialistiska rörelsen. Ja, det, man kan verkligen säga det. Om vi tittar på Max så kommer han från en bojel, lite adlig släkt. Och han finansierades av Friedrich Engels som tjänade många miljoner på sin pappas textilindustrier i England, stenrik på utsökning av arbetarklassen och många av de socialistledare som fanns i Brantings generation Lenin var ju adlig. Lenin var också adlig, att italienaren kom från överklassmiljö Choress kom från en hög akademisk miljö, så att det var jag tror den enda man kan säga som hade en arbetarklassbakgrund var den, den, den skotske Keir Hardy som var gruvarbetare, annars var det i stort sett akademiker, folk från överklassen, folk från tidningsvärlden som ledde arbetarrörelsen på den tiden. Så var det. Den internationella arbetarrörelsen var vid förra sekelskiftet som en stor ekumenisk kyrka. Där samlades reformsocialister med utpräglade revolutionärer som ryssen Lenin och polsk-tyskan Rosa Luxemburg. Det funkade fram till första världskriget. Då slöt de flesta partierna upp bakom sina regeringar och uppmanade sina medlemmar att gå ut i skyttegravarna och skjuta på sina klassbröder från grannlandet. Det gick och samsas fram egentligen till första världskriget då man hade en helt olika syn på hur socialistpartiet skulle ställa sig till kriget. Tyskarna var ju för krigskrediterna det tyska socialdemokratiska partiet, fransmännen ställde upp för kriget, Lenin däremot... Var, var mot kriget. Däremot så tänkte sig Lenin att kriget kunde ha den fördelen att det utlöste klasskampen och gjorde det möjligt att få en revolutionär förändring. Så att vid, vid krigsutbrottet så sprack. Den breda socialistiska enheten och kommer sedan organiseras i en socialdemokratisk och en kommunistisk riktning. Det här brukar ibland beskrivas som so socialdemokratins stora svek. Att man gick med och ställde upp bakom sina regeringar i, ja. Ja. i kriget så och Branting det så också. Det var en stor besvikelse från hans son och Branting säger då att det var enda gången jag såg pappa gråta. Det var när första världskriget ut. Han förstod väl också dels hela det skulle bli den här massläkten men också att nu var det slut på arbetarrörelsens enighet och arbetarrörelsens förmåga att fungera som en fredsfaktor. Om det är något mål som är tydligt så är det det om att vi ska bli 15 000 medlemmar. Det har kongressen dessutom bestämt. Alla distrikt måste jobba med värvning, alla kommuner måste jobba med värvning. Men också du och jag. För ESSU, då gäller nämligen ekvationen att 1 plus 1 det blir 15 000. Ordföranden i SSU Elinor Eriksson använder Youtube för att få fart på sina medlemmar Socialdemokraternas ungdomsförbund har alltid varit en radikalare variant av moderpartiet Eller i alla fall haft en självbilden 1908 uteslöt Hjalmar Branting ungsocialisternas ledare Hinke Bergegren Och många av de unga socialdemokraterna lämnade då partiet så vilket förhållande har då dagens SSU-are till Alma Branting? Man studerar väl honom samtidigt som man studerar partiets historia. Så det är klart han blir ju en, en historisk figur. Men om jag skulle fråga ssu vem av våra tidigare partiledare som är den största förebilden så är det nog ändå Palme som vinner fortfarande. Palme är populärare än Branting för dagens ssu -are. Även Palme gick frästen på den exklusiva privatskolan Beskowska. Palme kunde i motsats till Branting elda massorna. Men det var Branting som la grunden till den socialdemokratiska traditionen av stegvisa reformer, breda lösningar och samförstånd. Hur ser dagens SSU-ledare på det arvet? Hmm... SSU är väl inte riktigt lika bra på vad samförstånd som alltid våra partiledare är, ska man väl vara, vara snabb och säga. Jag tycker att det låter ganska lövenskt det där att, att vilja ha breda uppgörelser och tycka att man, att man måste samla en bred för att komma framåt. Jag tror att det är väldigt klokt. Men det är klart att SSU:s ingång är väl oftare att vi kan vara kanske mer principfasta. Är då principerna de samma som på brantingstid? Inte riktigt. Då utgick partiet som framförallt ungsocialisternas politik från motsättningar mellan arbete och kapital. Idag ägnas bara några rader i SSUs principprogram rubriker som arbete och klass, marknad och kapitalism. Betydligt större tonvik lägger man på begrepp som patriarkat och heteronorm. Branting och dåtidens ungsocialister hade nog haft svårt att förstå omsvägningen och akademiska fikonbegrepp som intersektionell analys. Men så levde de också i en annan tid. Hövdingen heter Olle Svennings bok om Branting. En annan möjlig titel hade varit Patriarken. Hjalmar Brantings liv var ju ja, högborgerligt och, och väldigt speciellt. När man läser om det så, så blir man ju eh, förundrad över att han kunde leva ändå så, så långt bort ifrån medlemmarna. Eh, leva med tjänstefolk, tjäna så mycket mer pengar och, och sådär. Han var väl lite av en, en första pump kanske. Och han var ju en riktig festprisse. Eh, alltså det var mycket, eh, mycket mat och dryck. Och, och, eh, och kvinnor. Och kvinnor och så. Mm. Eh, hade det funkat idag tror du? Om du idag beter dig olämpligt i, i vårt parti så, så får det stora konsekvenser. Det har väl historien om något visat mm. att man, man måste leva som man lär och, och sköta sig. Eh, ja, sen så tror jag också att vi har en annan... Kvinnosyn idag. Jag tror att feminismen som tur är har kommit längre i, i vårt eh, parti. Någon som man borde prata mer om är Anna Branting. Eh, vilken, eh, vilken kvinna eh, som, hon, eh, som hon stod ut med med alla Jalmars nedsteg. Alltså. Det, ja, det är fascinerande. Ja, Anna Branting hade det inte let på många sätt. Men när Jalma hade varit på rakstugan och gjort ett av biträdena gravid så satte hon ner foten. Jalmar fick välja och han valde Anna. Älskarinnan fick nöja sig med ett underhåll och varken henne eller barnet som föddes ska han sen ha haft någon som helst kontakt med. Överhuvudtaget är äktenskapet mellan Jalmar och Anna en märklig historia. Alltså det är ju en, en paradoxal historia på det sättet att Anna var ju uppvuxen i polismästaren. Jäderins hem och han var en av symbolerna för motståndet mot 1848-årsrevolution. Han var ju så pass avskydd då att folk som demonstrerade i Stockholm gick till hans hem, slog fönster ut och såg honom som symbol för, för statens förtryck av arbetarklassen. Och man kan väl säga att Gäderin kom ju i kontakt med Branting på ett egendomligt sätt. Det var helt enkelt genom att polisen Gäderin gick och fick behandling hos Brantings pappa Gabriel Brantings, som var den sjukgymnast som hjälpte folk och överklassen och också Kungahuset. Så det blev en mötesplats för, för, för den nästan feudala klassen i Stockholm. Gädrin var ju en lite enklare figur men han, var, han tillhörde ändå. Han var ändå en lojal medarbetare till, till överheten. Så att det, det, var en, det, var en konst, det var ett konstigt giftermål. Och det, det blev ju sen ett rätt stormigt och ganska vitalt äktenskap mellan Anna och, och, och Hjalmar. Hon var ju en stor, stor personlighet, författare och journalist och... Och i varje fall upprorisk mot den sortens bojliga kvinnosyn som fanns på den tiden. Hon var ju inte politiskt engagerad på det sättet men jag tror att de hade ett så passionerat liv ihop. Men hur var hans förhållande till svärfar? Han hade Svärfård dog ju relativt tidigt så jag tror inte att, att de hade överhuvudtaget några relationer. Det som var intressant för honom var ju kontakten med Annas bröder. En av dem blev Chefredaktör och reaktionär skribent i svenska dagbladet och de bröt ju med varandra under stor konflikten. 1909. Ja, och partisekreterare i, var, i allmänna valmöjligheter. Ja, ja, visst. Han var, han var en mycket aktiv högerman och det, det, det gick ju inte med deras relation utan det, det, den bröt samman. Kanske bidrog ändå Brantings förmåga att samarbeta med de flesta till att reformer som allmän rösträtt och åtta timmars arbetsdag kunde genomföras utan att landet hamnade i ett förödande inbördeskrig, som till exempel var fallet i Finland. Till och med hans gamla skolkamrat Gustav V väg ner sig mot löfte om att fortfarande få kalla sig kung. En annan förklaring till framgångarna kan vara- att Branting hade en välorganiserad och militant arbetarrörelse i ryggen- som hotade att göra revolution. 1920 blev Branting Sveriges första socialdemokratiska statsminister. Förhoppningarna var stora. Nu skulle det bli socialism. Men Branting hade bränt sitt krut. Han var 60 år och allmänt krasslig- Diabetesen började ta ut sin rätt. Dessutom var han inte särskilt intresserad av att driva igenom de nationaliseringar och andra reformer som många av hans väljare väntade på. Socialismen, den fick komma så småningom, sa Branting. Ja, det var, det, var, det var ju också det som, som kommer bli eh, sprängpunkten mellan honom och kritikerna inom partiet som tyckte att Branting gick för långsamt. Att äh, Säte Höglund skrev att partiet äh, håller sig sova sig till döds. Och så därför, de, det där samarbetet med Liberalerna om demokratin, det förhindrar äh, socialistisk politik. Och det, det, det var en lång dragkamp mellan, mellan alltså den unga vänstern och Branting om <kör> samarbetsformerna. De var oeniga om samarbetet med Liberalerna och var oeniga om takten i socialiseringen och var oeniga om militärens makt och, och, och vilka internationella allianser man skulle ingå med. Så det var grundläggande konflikter där Branting var en, tyckte den, den unga vänstern, en tillbakahållande kraft. Han gick ju i allians med näringslivet också, alltså med, framförallt då Marcus Wallenberg som Aha. Så han bröt med sina radikala socialister Och allierade sig med näringslivet Det låter ju konstigt för en marxist eh, Ja, det kan man ju säga alltså, eh, Man måste ju säga att eh, om man ska vara mild Så får man säga att eh, var antingen marxism var odogmatisk Men alltså, i ett visst skede så, så eh, tyckte han Att det fanns ett skäl att samarbeta med, med, med, med Wallenberg Det var när, för att eh, vinna näringslivet för, för, för demokratin så alltså att de skulle trycka på den politiska högern för att man skulle få, få rösträtt. De eh, direktörerna var kanske inte några, några renodlade demokrater men de förstod att de inte, om man inte skulle ha allmän rösträtt så skulle det kunna bli eh, revolution så att på det sättet var en, en, en allmän och lika rösträtt. En sak man kunde ha. Så huvudfienden var egentligen inte kapitalismen- utan huvudfienden var det gamla samhället- aden och prästerna och militären. Alltså det är, det är en väldigt riktig reflektion- att för, för Branting var huvudfienden den gamla högern. Den odemokratiska strukturen. Det är en helt riktig reflektion. Han besegrade han den gamla politiska högern. Och, och det, det på något sätt symboliserades- i hans tal i riksdagen 1918 när han liksom presenterade rösträttsreformen. Då hade han vunnit en kampen. Det steg som man nu står i begrepp för att Med den lika och allmänna kommunala rösträttens införande med som är även från högerhåll om utbildningar av den politiska rörelsen. 1920 var sista gången socialismens genomförande ställdes på dagordningen av den svenska socialdemokratin. Stödet från väljarna visade sig vara rätt begränsat. Branting skötte sina syssla lite halvhjärtat under några korta regeringsperioder i början på 20-talet. Han tyckte att han hade gjort sitt inom svensk politik. Man gick till val 1920 på ett mycket socialistiskt program. Förlorade det valet och, och det gjorde väl att man retirerade också. Men Branting var aldrig riktigt intresserad av att ställa upp det här. Alltså, han hör knappast ett enda valanförande 1920. Och han, han var inte helhjärtat engagerad för de här mer långtgående reformerna. Det var däremot den här yngre generationen men, men de förlorade valet och sen, sen, sen ställdes frågan liksom aldrig någonsin mer på dagordningen. Branting var mot slutet mer intresserad av internationella frågor och fredsarbete. För sitt arbete med FNs föregångarnationernas förbund fick han Nobels fredspris 1921. Han var något av dåtidens palme. SSUs ordförande, Ellen Eriksson, menar att ungdomsförbundet fört vidare detta arv av internationell solidaritet och fredsarbete. Men märkligt nog står det inte en rad om internationella frågor i SSUs principprogram. Vad tråkigt får jag börja med att säga. För det du har ju själv Nelson Mandela. På ja, din men precis. Tryrelse. Jag tycker ju att den internationella solidariteten är högst bärande och närvarande i socialdemokratisk politik. Det som också gör att man hittar till SSU. Men hur kan det vara att jag inte hittar någonting om det i ert principprogram? Då? Du kan få titta själv då. Nej, vi hittar ingenting om internationella mm. frågor och fredsarbete i SSUs principprogram. Däremot ett avsnitt om djurens rättigheter. Branting hade nog höjt på det buskiga ögonbrynet. Ja, hur kan det vara så? Marxismen var för hundra år sedan den självklara grunden för socialdemokratin även om Branting tog Marx politiska program med en stor nypa salt. Men vilken ställning har Marx teorier om den oförsonliga motsättningen mellan arbete och kapital idag? Det är ju inga idag som jag skulle säga sådär bokstavstroende marxister så som, så som kanske Branting var. Däremot många av de här bärande principerna eh, från var och en efter förmåga till var och en eh, efter eh, behov. Det, det är ju något som, som många fortfarande eh, tycker är viktigt. Ja, det står i ett principprogram just den meningen. Vad mm. menar ni med det egentligen? Det är väl det som har blivit välfärdssamhället i dagens socialdemokrati och ja, synen på skatter egentligen. När Branting begravdes på Adolf Fredriks kyrkogård i Stockholm 1925 spelades Hugo Alvéns specialkomponerade sorgemarsch. Visionen om att omdana samhället i socialistisk riktning var då sedan länge, om inte begravt så i alla fall, förpassat i garderoben. Den skulle efterhand ersättas med tron på det skattefinansierade välfärdssamhället. Den tyske filosofen Karl Marx var onekligen en gång den självklara utgångspunkten för alla socialister. Idag är Marx rätt passé för den svenska socialdemokratin om man får tro författaren Olle Svenning. Efter Togel lander som ändå var relativt inläst på marxismen även om man inte var någon marxist så finns det inte ett spår kvar av, av marxistiskt tänkande inom socialdemokratin. Jag tror att om man skulle ställa frågan till den nuvarande generationen om Marx och marxism så skulle man inte kunna få ett sammanhängande svar om detta.